Цей роман про долю трьох товаришів – Святослава Ліщинського, Павла Соколенка та Степана Шагути. Святослав Ліщинський – син офіцера ОНР. Степан Шагута служив у польському війську. Хлопці – добрі друзі ще з гімназійних часів. З Полтавщини до Ліщинських приїжджає Павло Соколенко, небіж матері Святослава. Він – вчитель української мови, Комсомолець має завдання створювати на Галичині комсомольські осередки. Про історію знайомства. Слухаймо. Сторінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов. Вони сиділи у своєму улюбленому дальньому кутки пекарні зовсім як у гімназійні роки. Знедавна тут стали подавати польську вудку, а коли старі запаси закінчилися, то й власне виробництво бімбер. Адже новітні господарі міста, більшовики, не розуміли, навіщо потрібні кав'ярню, яких не відпускають спиртного. Хлопці хильнули. Сумно, що батько не дожив, так і не встиг стати дідом. Мій теж пахнюкся, Степан. Та ти що? Поляки замордували. У травні. Кажуть, це вони через Карпатську Україну сказилося. Правду кажуть.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 «Та я не за те!» Степан поклав руку на зап'ясток старовинного приятеля. «Як вони за поляків зараз беруться, так само за українців завтра візьмуться. «Так вони ж самі українці!» «Хто? Оці сірі? Які вони тобі українці?» Святослав примирило схилився до друга. «А не скажи. Маємо одного такого зі Сходу. Брату третіх, по мамі. У нашій гімназії тепер служить провідником цього їхнього комсомолу. Комсорх чи як то воно зветься. Теж у чоботах. А як же?»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 Це було правдою. Шагута старший був заможним селянином, регулярно платив повний внесок синові за навчання і навіть на бурсу давав грошима, у той час, коли більшість розраховувалася харчами. З цих харчів на кухні готували їжу для бурсаків, але платити куховаркам також чогось треба було, та й за дрова взимку, тому Шагути були у пошані. Проте заможний батько сина Гришмина розбещував. Тримав у суворості, як у гімназійній перекази пояснював смішною історією цілком у дусі вигадливого Степана.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 Селянин уважно слухав і дуже переконливо удавав батьківський гнів. Напевно, й сам мав вдома подібного йолопа. Врешті ж настільки вжився у ролю, що вхопив хлопця за комір, пообіцяв дати йому чортів, щоб вік пам'ятав. Переляканий директор навіть заступився, був за учня. «То є ще дзецько, он всі по праві». Справа просувалася до щасливого фіналу –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 Врешті пригода закруглилася лише чотирма годинами карцеру, примусового навчання у неділю, однак на додачу довічним урізанням грошового забезпечення з боку батька, якого не дуже потішило те, що його за його ж гроші намагалися замінити першим ліпшим дядьком з базару. До Пліхава, каже, збираєшся? А наші кажуть, що українці мають скористатися моментом. Треба брати до рук школи, гімназії, театри. От і бери.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 на порозі стояв молодий чорнявий хлопець у сірому цивільному плащі, з-під якого визирали військові чоботи. Степан оронічно підняв брову. «Ще один!» – Святослав махнув прибулому рукою. Бо це, про вовка-промовка, був його згаданий у розмові брату третіх комсорг Павло Соколенко. Критися від нього – зайвий клопіт, та ще й може незручність вийти. А так, дивися і розкаже якусь свіжу новину, їм там о комсомолі відніше. Павло якось незграбно боком просунувся до столу гімназійних приятелів.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 «Поможіть мені зробити заказ», – попрохав він одразу. «Я ж по-поляцькому як баран, не можу вийняти всі ці кше-пше, дивлюся тільки». «А що ти будеш?» «Булочку з маком», – тиснув він пальцеве вітрину. «Ну і це як його філій жанку кави». Хлопці розсміялися незлостиво. Вони були ровесниками, ці троє. Один польський фронтовик у вицвілій польовій формі,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 І скажи їй, що я рублями платити буду. Мені оклад рублями видають. Але пояснювати не довелося. Розуміє, пан марублі, без ружніці, як пан зехче. Після першого негативного, а часто й небезпечного досвіду, господарі обслуговували совітських служащів дуже запопадливо. Павло одразу ж відкусив велетенський шмат булки, заплющивши очі від задоволення. Потім запив великим ковтком кави. Хлопці знову перезирнулися. Булки у вас ловко печуть. Аж держатися не можу. Сказавши це, він чомусь озирнувся на двері і стишив голос. І взагалі мені нравиться. Як за границею? Тут на углу в магазині машинкою ковбосу різали. Так тонко виходило, як папіросна бумага. Дуже ловко. А воєнні викинули цю машинку. Кажуть, совєтським людям так тонко різати не треба. А я так думаю, що у Харкові хай топ сторіжуть, а тут тонко. Це ж інтересніше, коли усіх по-різному. А ти з самого Харкова уточнив Степан. Його відверто розважали безпосередньо співрозмовника. Ні, тільки інститут закінчив. Народної освіти. Я вчитель української мови. «Чого-чого учитель?» – здивовано звів брові Степан. «Мови української». Він знову запхав до рота чималий ковалок булки і заходився жувати, не припиняючи говорити, від чого за кожним словом у роті щось квакало, не мов у жаби. Але мене сюди прислали по комсомольській лінії. Ну і піонерів треба під шефство брати. Обшесна на роботу з молоддю. Святославі було незручно перед гімназійним другом за такого родича, проте водночас самого тягнула на сміх, тому, аби стримати емоцію, він підпер під рукою. Це як щось на кшталт заступника вчителя? Заступник, перепитав Павло здивовано. У наших вчителів не буває заступників. Я буду організовувати комсомольські та піонерські ячейки. Ну, змагання там всякі, воєнні діло вивчать. Це як у нас Пласт? Ні, Пласт – це у поляків. А у нас на Україні піонери і комсомол. І він знову взявся до булки. Хлопці перезернулися. Пласт – це українська організація, обережно зауважив Святослав. Цигар – це ж польський. Ти про польський пласт ліпше нікому не кажи, помітно стримуючи погрозливі інтонації порадив Степан. Бо набити можуть. Ну нехай, нехай український, чого ви? з повним ротом примирливо прибуванів комсорг. Український, але буржуазний. А наш комсомол пролітарський. Святослав попід столом торкнувся коліна свого приятеля, намагаючись у такий спосіб запобігти сварці. Він і сам не встигав дивуватися якійсь дигій наївності свого комсомольського родича. Гість зі сходу з'явився у родині два тижні тому.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 Село вимерло до ноги, а разом з ним батьки та молодша сестра з двома братами. Новоявлений Небіж назвав свою баражанську тітку Тетя Маша і, не раз, залишившись з нею наодинці, розповідав про те, що нікому іншому виповісти не міг. Мама ж ділилася інформацією лише із сином, залишаючи невістку поза колом у таємничених. Та нічого стримано, зауважив тоді Павло. Шість год уже я привик.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 У кашлатій папасі на голові, галіфе та світлих мештах з кальошами, а ще у куртці, попри те, що знаходився у приміщенні. Побачивши несподіваного гостя, Павло змінився на обличчі і похопцем підскочив зі стільця. «Драстуйте, Михайло Захарич, ми тут, це є!» – чоловік суворо насупив брови, уважно розглядаючи компанію. Під цим поглядом Ліщинський раптом відчув себе гімназистом, застуканим поза або ж за саботажем польського державного свята. Підсвідомо захотілося заховати обличчя, але подібна поведінка виглядала смішною для дорослого дядька, батька маленької донечки та чоловіка красуні дружини, тому Святослав спокійно подивився на прибулого. «Знайомі?» – низьким хрипким голосом запитав директор гімназії, а це був саме він. «Да-да, то, то існі!» – невідомо чому почав виправлятися Павло.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 Це я, щоб не було зайвих підозрів. Та не кримпуйся, поприятельський поплескав нового знайомого поруці Степан. Ми розуміємо. Розуміємо, повторив за ним Святослав, хоча насправді нічого не розумів. Настали нові і цілком непевні часи. Ви слухали сторінки роману українських письменників братів Капранових «Забудь річка» читав Дмитро Капранов. Режисер програми Оксана Петрова, звукооператор Людмила Будко, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30. На все добре!